פרק כ"ד כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצבה ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, ושילחה מביתו, ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר, ושנאה האיש האחרון, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, ושילחה מביתו, וכי ימות האיש האחרון, אשר לקחה לו לא לאישה, לא יוכל בעלה הראשון, אשר שילחה, לשוב לקחתה, להיות לו לא לאישה, אחרי אשר הוא טמאה, כי תועבה היא לפני אדוני, ולותחתי את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. לא יחבול ריחיים ורחב, כי נפש הוא חובל. כי ימצא איש, גונב נפש מאחיו מבני ישראל, והתעמר בו ומחרו, ומת הגנב ההוא, וביארתה הרעה מקרבך. הישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות ככל אשר ירו אתכם הכהנים הלוויים, כאשר צוויתים תשמרו לעשות. זכור את אשר עשה אדוני אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. כי תשא ורעך משט מאומה. לא תבוא אל ביתו, לאבות אבותו. בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושבו, יוציא אליך את האבות החוצה. ואם איש עני הוא, לא תשכב באבותו. השב תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בשלמתו ובהחיכה. ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך. לא תעשוק שכיר עני ואביון, מאחיך ומגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרע עליך אל אדוני, והיה בך חטא. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומתו. לא תטה משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה. וזכרת כי עבד היית במצרים, ויפתחה אדוני אלוהיך משם. על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. כי תקצור כצירך ושדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. כי תבצור כרמך, לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. וזכרת כעבד. היית בארץ מצרים. על כן אנוכי מצווכה לעשות את הדבר הזה.